și în și pe pământ, el și Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină cu bucurie ascultătorii cu ocazia programului LED 270. În cadrul acestui program ne vom începe studiul Cuvântului Lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca la capitolul 24, ultimul capitol din Evanghelia după Luca pe care îl cercetăm, după ce mai întâi însă vom expune gândurile din versetul 6, pe care din motive de timp nu le-am putut isprăvi. Mai înainte de amândouă acestea însă, dați-mi voie să vă citesc o scurtă istorioară pe care am găsit o scrisă sub titlul Rugăciunea, necazul învață a ne într-o lucrare, într-o culegere de povestiri și întâmplări, scrise de dr. Grigorie G. Comșa, Episcopul Aradului, pe la anii 1920 și ceva. Spune că în viață nu se poate adeseori vedea cum nenorocirea se schimbă în norocire veșnică, acelea ce se află pe căi rătăcite, învățându-l a se ruga lui Dumnezeu. Și spunând cuvintele psalmistului, tu ești scăparea mea din acazul ce mă cuprinde. Un cercetător de izvoare și săpător de fântâni avea inimă asemenea unui loc pustiu. Avea fete bune care în zadar voiau să-l îndrepte cu apa vieții, căci el nu voia aceasta. Odată, când se afla în fundul unei fântâni săpate de el, îi lucrul, deodată se prăbuși fântâna asupra lui și era cât pe ci să fie înmormântat de viu. Tocmai în aceste clipe de strântorare și de disperare, când îngenunchea sub scânduri, sub grinzi și sub povara pământului, ni izvorul cel viu în inima celui ce căuta numai apa pământului. El se ruga acum pentru întâiași dată lui Dumnezeu. Cu darul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, a ajuns viu la lumina soarelui. Dar acum nu mai era el omul cel vechi, cel îndărătnic, ci fiul credincios al lui Dumnezeu. Năcazul l-a învățat a se ruga și prin năcaz Dumnezeu l-a făcut om nou. Bine ar fi, iubiți ascultători! Dacă am luat aminte la împățania acestui om și la pățania multor altora, cum ar fi și la pățania lui Iona din Vechiul Testament, care n-a vrut să se ducă să vestească cuvântul lui Dumnezeu în inivitenilor, pentru aceasta a trebuit să fie îngropat de viu în peștere unui chit timp de trei zile și trei nopți și de acolo să strige către Dumnezeu. De ce n-am învățat noi din pățaniile lor și în loc să așteptăm să fim trecuți prin împrejurări atât de neplăcute și atât de groaznice, mai bine să strigăm de acum la Dumnezeu când suntem în echilibru normal al vieții. Doamne, Tată ceresc, ajută-ne, te rugăm să învățăm să ne îndreptăm de acum către tine, să te primim în condiții normale și de sănătate în viețile noastre, sau așa cum ne aflăm, ca să nu te sirim, tot din dragoste pentru noi, să ne treci prin împrejurări grele. Dorim să facem lucrul acesta pentru ca să te slăvim pe tine prin întoarcerea noastră la tine și să căpătăm și noi bucuria vremelnică, dar mai ales pe cea veșnică. Amin. Cafe mea din San Dragi ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, din care voi citi ultimele gânduri pe care le avem de parcurs în legătură cu versetul 6, motiv pentru care voi citi versetul 6, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Acestea sunt cuvintele îngerilor, pe care le spun femeilor, acelora care, din dragoste pentru Domnul Iisus, îi căutau trupul chiar și mort, dar îl căutau într-un loc greșit, îl căutau între cei morți, în timp ce el era viu. Îngerii înfățișează învierea Domnului Iisus nu ca pe o lucrare a celui răstignit, ci ca pe o lucrare a lui Dumnezeu. Ei erau trimisi lui Dumnezeu ca să-i vestească lucrarea lui. Și aceasta se potrivește mai bine punctului de vedere al credinței femeilor. Ceea ce ele n-au îndrăznit să atribuie învățătorului lor răstignit și înmormântat, au atribuit atotputerniciei lui Dumnezeu. Credința în Domnul Isus n-au în ele. Credința în atotputernicia lui Dumnezeu însă trăia vie în inimile lor frânte. Frații mei, să mulțumim lui Dumnezeu că avem un mântuitor viu. El nu mai este în mormânt, în niciun fel de mormânt, iar ceremoniile care se fac astăzi în legătură cu mormântarea sa, în așa zisă săptămâna mare, nu-și mai au izvorul în Noul Testament. Acest spectacol este o îndrăzneală din partea unor oameni care au schimbat adevărul Evangheliei, înlocuindu-l cu ceremonii care n-au nicio putere de schimbarea sufletelor. Să nu ne temem să trăim cum ne învață Evanghelia și să ne aducem mereu aminte de ceea ce este scris. Domnul Isus a înviat, fie-i slăvit numele Lui acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul următor, în versetul 7, îngerii continua cele ce au început să le spună femeilor în versetul 6, explicându-le despre ce trebuie să-și aducă ele aminte și îi spune așa. Când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Au fost lucruri peste care nu putea să treacă Domnul Isus și să rămână totuși în voia lui Dumnezeu. El nu putea să ocolească crucea, căci doar pentru ea și-a dezbrăcat slava cerească și a venit pe pământ. Cum am fi fost noi răscumpărați, noi robi ai păcatului și ai morții, dacă mântuitorul nostru ar fi ocolit crucea? Tot planul lui Dumnezeu de mântuire, pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de veșnicii, s-ar fi prăbușit. Cum ar fi ajuns el să învieze și la slavă dacă n-ar fi fost dat mai întâi în mâinile păcătoșilor ca să-l răstignească? Cum ar fi arătat fața lumii fără marea lui jetfă de pe cruce? Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și toți cei care fac parte din fiul din trupul lui Hristos, într-un fel sau altul, sunt dați în mâinile păcătoșilor ca să fie răstigniți, adică să sufere anumite nedreptăți, ca să poată învia, să se poată înălța la o asemănare mai cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Fără puterea crucii, nu putem ajunge la adevărata înviere, la adevărata stare cerească dorită de Dumnezeu, pentru ca să ne poată face împreună lucrători cu El la restaurarea lumii. Mâinile păcătoșilor au lucrat la desăvârșirea crucii. Mâinile păcătoșilor au fost uneltele de care s-a folosit Dumnezeu că să ungea mielul de jeptă. Mâinile păcătoșilor au pregătit drumul învierii și al slavei fiului lui Dumnezeu. Așa a lucrat și lucrează Dumnezeu. În adevăr, ne spune apostolul la Faptele apostolilor cu 4 cu 27: Împotriva robului tău celui sfânt Isus pe care l-ai uns tu sau însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat din Pont cu neamule și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Slavă lui Dumnezeu pentru minunata lui înțelepciune și biruința lui! În versetul următor, la versetul 8, după ce femeile auzi aceste spuse, aceste vești ale îngerilor, aflăm că ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. Pentru tine, credinciosele fratele meu, singura posibilitate de a ieși la lumină din întunericul în care te afli, singura cale de a te ridica din căderea în care ești, este să-ți aduci aminte de cuvântul Domnului Isus. În acest cuvânt sfânt ai tot ce-ți trebuie pentru viața de acum, cât și pentru cea viitoare. Toate rătăcerile noastre, toate îngrijorările și temerile noastre, toate neînțelegerile și luptele noastre, toate înfrângerile noastre, toată starea noastră rea, fără bucurie și lipsită de rod, își au izvorul aici. Și anume, uitarea cuvântului scris al Domnului Isus, adică nesupunerea față de El. Îngerii au trezit pe femeile credincioase ca să-și aducă aminte de cuvintele Domnului Sus. Și îndată ce și-au adus aminte, credința lor s-a întărit, nădejdea lor a înviat, iar dragostea lor s-a aprins mai mult și mai statornic față de marele lor învățător. Pentru ele, aducerea aminte de cuvintele Domnului Isus a fost ca o înviere din morți, pentru că și-au aflat învățătorul înviat. Frații mei, care aveți parte de harul treziei, Căutați să treziți și voi pe alții de pe lângă voi, aducându-le aminte mereu și mereu de cuvântul Domnului Isus, îndemnându-i să-L asculte spre mântuirea lor și bucuria noastră. Ori de câte ori au venit sol cerești, îngeri pe pământ, au venit numai cu cuvântul lui Dumnezeu, aducând un cuvânt sau trezind pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu, știu de ei mai dinainte. Dar noi, care avem o chemare cerească, noi, cei care locuim în locurile cerești, așa cum scrie la în 2.6, avem noi altceva de făcut pe pământ? Iată o întrebare. Ferice de noi dacă ne trezim ca să ne cunoaștem rostul și să ne împlinim cu credincioșie. Versetul următor la versetul 9, iată ce ne istorisește Evanghelistul Luca în capitolul 24. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit, toate aceste lucruri, celor 11 și tuturor celorlalți. Femeile au povestit apostolilor despre faptul că n-au găsit pe Domnul Isus în mormânt și că au întâlnit niște soli, niște îngeri ai lui Dumnezeu, care le-au spus să-și aducă aminte de cuvintele marelui lor învățător. Să învățăm bine acest mare adevăr că la niciun mormânt nu găsim nimic din Dumnezeu. Și iară să învățăm că solii adevărația lui Dumnezeu ne îndeamnă numai la cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne aducem aminte de El și să-L ascultăm. La întoarcerea lor de la mormânt, deci, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Drept răsplată a iubirii lor celei mari și statornice pentru Domnul Sus, femeile au primit harul de a fi primele martore ale învierii Domnului. Ele, înaintea apostolilor, au purtat lumina acestei mari minuni și biruințe asupra morții. Să fim și noi niște aducători de vești bune din partea Domnului și îndeosebi vestitorii a invierii Lui, căci învierea aduce pace și înviorare pentru sufletele apăsate și amărâte din jurul nostru. În adevăr, dacă Domnul Isus a ieșit afară din mormânt, înseamnă că Tatăl a găsit plăcere în jetfa Fiului Său. Astfel, calea mântuirii este larg deschisă pentru toți. Oricine poate privi acum la scaunul de îndurare a Lui Dumnezeu, căci sângele Domnului Isus a șters orice păcat. La întoarcere, femeile au povestit toate aceste lucruri. Dar noi ce povestim celor mai apropiați ai noștri la întoarcerile noastre din locurile pe unde am fost? Dacă nu povestim mai întâi despre Hristos cel răstignit și înviat, mai bine să nu povestim nimic. Rostul nostru de răzcumpărațiai săi în trecerea noastră pe pământ este numai aceasta. Ferice de noi dacă îl înțelegem bine. În versetul 10, continuând, Evanghelistul Luca ne spune Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacob și celelalte care erau împreună cu ele. Plină de înțeles este lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin aceste femei. De ce oare tocmai femeile au fost primele vestitoare ale învierii Domnului Isus? Iată un motiv de adâncă meditare. Cine rămâne cu Mântuitorul în clipele cele mai întunecate, acela are parte cel din tăi de lumina lui cea nouă. Cine rămâne credincios soarelui după ce el a apus, veghind răbdător tot timpul nopții de smoală, acela se bucură primul de răsăritul soarelui și el singur poate să mărturisească despre acest răsărit minunat. Tot așa au stat lucrurile și cu femeile. Ele au rămas credincioase lângă Domnul Isus când el murea pe cruce, când el a stat câteva ore mort între cer și pământ, când el a fost coborât de pe cruce și înmormântat într-un mormânt întunecos. Ele și-au făcut socoteala să-i ungă trupul cu miresme, adică să rămână credincioase și la mormânt. Ele, deci, în momentele cele mai întunecoase, au rămas cu iubitul lor învățător, soarele dreptății pe deplin apus, ascuns de ochii lor, și de aceea Dumnezeu le-a dat harul să fie primele martore ale învierii Lui, primele care s-au bucurat de lumina noi ere, lumina noului legământ veșnic. Ca să rămâi statornic în dragoste, chiar și atunci când obiectul dragostei pare dispărut, trebuie să ai suflet gingaște de femeie, de mamă și de mireasă, cum se cere să avem noi, toți credincioșii Domnului Isus, care facem parte din mireasa Lui. Sufletele delicate de mireasă rămân statornice în dragostea față de mire, chiar când el trece prin cele mai întunecoase împrejurări, veghind răbdătoare lângă nădejdea lor, care pare deocamdată moartă. O Marie a fost martoră la nașterea Mântuitorului Lumii, e vorba de mama lui care l-a născut trupește, și alte câteva mari au fost primele martore ale învierii lui din morți. Frații mei! Să rămânem credincioși și statornici în dragoste față de Mântuitorul nostru scump, chiar atunci când El, când lucrarea Lui, Evanghelia Lui, pare înmormântat de lumea vrăjmașă. Nu va trece mult și dimineața învierii se va arăta în toată măreția ei. Cine rămâne credincios în cele mai grele împrejurări prin care trece Domnul sus pe pământ, trupul Lui Biserica de astăzi, acela este vrednic de cele mai mărețe descoperiri și de slujba înaltă de martor al lui. În versetul 11 citim despre reacția ucenicilor față de spusele acestor femei, și anume, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Vedeți, în lumea mincii este greu de primit adevărul. În lumea necredinței este greu să crezi pe Dumnezeu. În lumea basmelor este greu să primești realitățile. Apostolii, fiindcă uitaseră cuvintele spuse de Domnul Isus despre patimile, moartea și învierea asta, nu mai puteau să creadă nici vestea pe care le-au adus-o femeile despre înviere. Când uiți cuvântul lui Dumnezeu sau nu-l crezi într-o anumită latură, nu mai poți crede nici în celelalte laturi, Oricine ar veni să-ți vorbească despre ele. Adevărul este ca un lanț. Dacă scoți o verigă din mijlocul lui, nu-ți mai este de niciun folos. Vai de cel care scoate cu bună știință o verigă din lanțul adevărului. Nici el nu poate fi mântuit și împiedică și pe alții să vină la mântuire. Apostolii nu credeau cuvintele femeilor din pricina neștiinței lor, nu din reavoință. De aceea, la auzul în învierii, înainte de a crede, s-au grăbit să cerceteze lucrurile. În urma cercetării au ajuns la adevăr pe care l-au primit cu toată puterea și credința lor și pe care apoi l-au vestit fără încetare până la moarte. Neștiința și slăbiciunea sunt trecute cu vederea și iertate de Dumnezeu. Viclenia însă și reaua voință n-au nicio dezvinovățire, ci vor fi pedepsite aspru. În nedumerirea noastră, Dumnezeu ne trimite soli, care ne limpezesc adevărul, să nu ne grăbim să i respingem, ci să cântărim totul în mintea noastră și vom ieși la lumină. Mai ales solii care vin de la un mormânt de care s-au despărțit pentru totdeauna, trebuie crezuți. În versetul următor, la versetul 12, iată ce ne arată Evanghelistul Luca despre ucenici când au auzit veștile acestea. Citim că Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Deși, pripit în unele Petru avea un suflet sincer și gata de jertfă. Lucru care dădea o deosebită frumusețe caracterului său. De aceea Domnul Iisus l-a ales ca să fie întâi grupului celor 12 apostoli. Petru, deci, s-a sculat și a dat fuga la mormânt. Sinceritatea se scoală îndată și pleacă să se convingă de adevăr, iar adevărului îi place să se descopere sincerității. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. În morminte numai de acestea ai să vezi, adică lucruri care au legat pe Hristos. Când Petru a văzut că iubitul lui învățător nu se afla în mormânt, a plecat îndată de acolo și nu s-a mai întors niciodată să mai contemple mormântul și nici n-a îndemnat pe cineva să facă lucrul acesta. Domnul Iisus cel Înviat a lăsat în mormânt fășile cu care fusese legat în moartea sa. El n-a ieșit din mormânt înfășurat în fășii și n-a purtat îmbrăcămintea mormântului ca îmbrăcămintea vieții, ce atunci când Petru s-a uitat în mormânt, a văzut fășiile de pânză stând pe pământ și înfășurate cu grijă. Domnul Iisus le-a lăsat ca pe niște draperii ale dormitorului său împărătesc în care dorm Sfinții Săi. Domnul Iisus a înviat din mormântul pregătit de păcatul nostru, lăsând acolo legăturile morții sale ca semn, Că și la trezirea noastră ne așteaptă veșminte noi. Petru n-a luat cu el amintirile, adică fășiile lăsate de Domnul Isus în mormânt, ci a plecat repede de acolo. Să învățăm și de aici o latură însemnată a adevărului și anume, ceea ce părăsește Domnul Isus, noi să nu luăm, căci aceasta este primejdie de moarte, moarte veșnică pentru noi. Apostolii și primii creștini n-au mai dat niciodată pe la mormântul în care Domnul Isus a stat și n-au păstrat nimic din semnele morții sale, cum ar fi cruce, giulgiu, fâșii, etc. La ce ar mai fi folosit acestea când el este viu și înconjurat de slavă? Ar fi devenit niște obiecte de închinare pentru inimile slabe, lucru care este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Slavă veșnică Dumnezeului nostru pentru minunata sa orânduire. Amin. Începând cu versetul 13, Evanghelistul Luca ne relatează o întâmplare plină de multe învățăminte minunate. Citim versetul 13, urma de explicații. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emmaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Observăm că până nu se lămurește un adevăr, până când nu se limpezește o situație duhovnicească, nu ai voie să pleci în altă parte și pentru alte treburi, urmașulea lui Hristos, fratele meu. Ce treburi mai însemnate decât cunoașterea și înălțarea îndevărului poți avea? Cei doi ucenici care au pornit spre Maus s-au întors de unde au plecat, adică la Ierusalim, chiar în ziua aceea. Și n-au mai plecat de aici până în ziua când au fost îmbrăcați cu putere de sus, adică până când Duhul Sfânt i-a trimis în lucrarea măreață a noului legământ, lucrarea de vestire a Evangheliei Mântuitoare prin credința în Domnul Isus. Credința celor doi ucenici zăcea doborâtă la pământ și în starea aceasta s-au despărțit de ceilalți, plecând la Emaus, un sat care se afla la 60 de stadii, după măsurile de astăzi ar fi aproximativ 12 km. O stadie era egală cu 185 de metri. În clipele când ești doborât de tristețe și credința ți se clatină, nu te despărți de frați și prieteni, căci te pierzi. Așteaptă cu răbdare, căci îți va răsări lumina. Nu socoti locul nou în care ți-ai pus de gând să pleci ca un mijloc de întărire, chiar dacă se cheamă Emaus. Întărmăcire înseamnă izvoare calde. Emaus se mai traduce și prin poalele mamei. Ci mai bine rămâi în locul unde a fost răstignit Domnul Isus. Căci tot acolo îl vei vedea în via. Izvoarele calde ale locului unde vrei să mergi s-ar putea să nu fie calde pentru lucrarea lui Dumnezeu. Versetul, deci, ne arată că în aceea zi doi ucenici se duceau. Iată un gând duhovnicesc. unde vom călători, și orice vom face, să facem numai dintr-o stare de zi, adică de lumină, atunci ne vom întâlni cu Isus. El ni se va descoperi într-o lumină nouă, iar viața noastră va fi întărită. În versetul 14 ni se spune că ei vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Când se întâmplă un cutremur sau un accident de cale ferată, sau izbucnește un război sau se dezlănțui o mare calamitate, toată lumea vorbește cu foc și se întreabă ce va mai urma. O mare neliniște domnește peste tot. Așa trebuie să fie Domnul Iisus pentru noi și Săi, Marea Noutatei a Clipei. El trebuie să fie veșnic prezent și proaspăt în mintea și în inima și în sufletul nostru. Altfel, totul devine formă goală care obosește și plictisește viața noastră. Hristos trebuie să fie pasiunea noastră și oriunde ne-am să vorbim cu foc despre El. Numai ceea ce te pasionează îți dă bucurie și lucrezi apoi cu drag fără să simți oboseală. Cei doi ucenici ai Domnului Isus care mergeau spre Maus, deși erau clătinați în credință, deși erau apăsați de întristare, deși se despărțiseră de grupul celorlalți ucenici și apostoli, vorbeau totuși numai despre ceea ce se întâmplase, adică despre Domnul Isus, despre răstignirea Lui, despre lipsa trupului Său din mormânt. Și fiindcă lucrurile acestea îi ardeau, au primit desăvârșită lumină, după cum vom vedea mai departe. Chiar dacă nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu în anumite probleme, cercetează-l cu stăruință, vorbește despre el tot timpul cu oricine și vei vedea cerească lui lucrare în tine, te vei bucura de o lumină negreită a adevărului și vei ajuta și pe alții să cunoască adevărul la care ai ajuns tu. Câteodată Dumnezeu te lasă numai fără un răspuns la o problemă, ca prin aceasta să te îndemne la o cercetare mai adâncă a Scripturii spre binele tău. iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem lecțiunea propriu-zisă a programului L270 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi dând citire unei poezii intitulate Nu înțeleg, dar aștept semnată de Valentin Popovici urmată apoi de melodia de încheiere. Așadar, poezia Nu înțeleg dar aștept la lumina sihastră, Dumnezeule mare, să-mi dai un răspuns, să-mi vorbești într-un susur domol la fereastră, ca de mult la Horeb, în zevirul ascuns. Scrie în cartea cea sfântă că ești bunătate și am gustat că ești bun și ne spus mă iubești. Promisiunile tale sunt da adevărate, până la ultima iotă ți le împlinești. Dar ades răscolești ca braz de ființa Și în văi de încercare conduci pașii mei, Înfrămânți ca olarul pe roată credința Și în cuptorul aprins zgura vrei să-mi o iei. Mai vorbește misuse -mi, cu vocea-ți măiastră, Ca să văd o speranță în vifor cumplit, Să te aștept și să știu la lumina sihastră Că prin orice ar veni, sunt al tău prea iubit. Mai grăiește-mi că nu vine nici o încercare, Nici suspin arzător și nici zvâcnet de dor, Nici durere și plâns și nici răni arzătoare Fără voia ta bună de mare păstor. Amin. Doamne bună tatea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până-n apus, Numai Harul tău, Iisus, Îmi cuprinde inima și viața mea. N-ai în lumea semănare, Nu e nimeni asup soare, nici în cer, nici pe pământ, Cum ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, Pacea ta mă liniștește, Harul tău îmi avânt, Tot mai mult să-ți